Non, mais l'État a fait un très gros effort. Eta, ilfo dir, jo li di, o president de CHK... Estatuak izi garriko egin du. Eta et ahri girean behar da, CHK-ko presidenteari egindio, et eta hori tamar postoan eskakizuna, hori nahirik da, et eta ardura gabea. Ikusi behar da, egin duguna azken urteetan, chk jakin izan dugu ikaslean eina garatzen, erakaslean postoak ere, garatu ditugu, estatuak ezagirik Seaskaren dispozituaren bagnean ikastolen baitan Bizenbakia maitekotan azken 6 urtea uetan sohtu ditugu begoita zazpi lan postu Zortziron bat ikasle Beraz lan bat hama zortzi ikasle rentzat Iduritzen zait egokiadela Ez da gainditurik den klasirik Seaskaren garapena izi garriontsa lagundu da estatuaren aldetik de de CHK est parfaitement accompagné par par l'état. Como hileres badai santpetzen? Je crois que ça serait extrêmement dommageable pour euh, CHK. Voilà. Ba <coughs> pena garri duhit <coughs> senzaikuta. Sha askerentzat, ez dugue gehiu berrikusmoldea partekatuko. Shashkara na garapenaren dinamismoa uraramanak xinpreki sarendira estatuarikin dubuna kontratuarikin kontra tani jouste galtzundiot izan da shashkarentzat eta et je crois que ça serait une, une